Прийшов до тями. Там само, де саме це лісового диявола гепнула мене об підлогу в останній. Її немає. Якимось дивом вона не добила мене. Може, вирішила забратися звідти геть. Або пішла нагулювати апетит. Однак я не збираюся перевіряти. Підвожуся. У голові трохи памрочиться, але, схоже, мені ще й так поталанило. Підбираю мачете. Уже квапливо виходжу з кімнати, Аж раптом помічаю у верхній частині шафи добре знайоме плетиво сірої павутини. Кокон. Такий, як тиждень тому в нашій з Вірою спальні. І відчуваю, як усередині мене щось обривалося. Піднімаю мачете. Повільно і дуже акуратно ріжу кокону здовж. Таке відчуття, що відрізаю сам собі ногу. Ніколи і нічого в житті я так не боявся. Як побачити, що саме у середині того кокона. Лезо мечети доходить до самого низу, і я ривком розсовує розріз. Щось велике і безформне, обгорнене клейкою, білястою плівкою, мішком падає вниз. Впадає в око боса ніжка з рожевими пальчиками. Судомно втягує носом повітря і кашляю, захлинувшись кров'ю. Ні, це не гельза. Штука, що випала з кокона, набагато більша, й. І... О, Господи, що за гидота! Це були, наче сіамські близнюки. Великі, але менші за дорослу людину. Навіть не знаю, чим вони зрослися, але я бачив дві голови і чотири ноги. Істота судомно засмикалася, роз'явивши натягнутою плівкою роти на обох головах. Як заворожений... Я простягнув руку і розірвав плівку на одній із них, звідти конвульсивно вдихаючи випірнуло обличчя моєї віри, тільки зменшене, ніби недорозвинене. Одна з голів химери вп'ялася в мене диким порожнім поглядом білки і раптом вимовила огидним високим голосом. «Як там Ельза?» Мене Вивернуло тоді просто на підлогу. Уже давно був день. Гадки немає, котра година, бо ж виклав усе електронне. Та судячи, сонця десь по 12. Отже, до евакуації 8 годин. Максимум 8. Навколо безтурботно виблискував свіжим снігом втрачений сектор. Ця частина табору була геть пуста, як їй і належить. Мертва. Я йшов поміж покинутими котеджами з понурою рішучістю зробити те, на що натякала Ванлик. Спробував уявити, як саме це станеться. Його очі в цей момент. Якщо чесно, я ніколи ще не вбивав людину. На Проксимі один раз виникла була ситуація, коли я стріляв по людях, але навряд чи в когось влучив. Вони були досить далеко, десь у руїнах електростанції. Мародери. Я опинився в групі, яка мала вибити їх із сектора, але стріляв тоді радше у напрямку людей, тож я не вбивав. А надто отак, коли потрібно щось планувати, тим більше коли йдеться про того, кого знаєш. Він думає, що попереду на нього чекає життя, а я знаю, що сьогодні він помре ще завидно. Ні, викинься з голови, хлопче. А що тоді? Я можу залишитися на іщель, просто не полетіти, а й далі шукати свою доньку. Але що потім? Навіть якщо знайду, то що? За сприятливим збігом обставин, я просто буду поряд із нею, коли вона вмре від голоду або позорів жінця. Мабуть, це краще, ніж полетіти й покинути її. Але гірше, ніж урятувати. Ти обома ногами в маргарині, хлопче. І в тебе немає іншого виходу. Я ритмічно ступав по снігу, не помічаючи навколо нічого. Думай, хлопче. Пам'ятаю перший бойовий вихід на Проксимі. Командир узяв мене в групу розвідників. Ми йшли по місцевих низкорослих джунглях, більше схожих на зарості чагарників-переростків. Аж помітили руїни. Обійшли їх за всіма правилами. Перевірили, увійшли всередину... Серце калатало, як скажене. Я був готовий стріляти будь-якої секунди. Нікого. Аж ось командир подає знак. Пильной. Усі завмерли. Чуємо якийсь шурхіт. Я не відразу зрозумів. А ще за секунду впізнав цей звук. У сусідньому приміщенні хтось справляє потребу. І струмінь попадав на пакет або щось таке. Серце вискакує. Аж тут кроки в наш бік. Командир показує, щоб ми не стріляли. Входить хлопець, геть молодий, десь як я тоді, з автоматом. Стояв до мене боком, а командир біля дверей. Аж ось раз різко його до себе смикнув, і ножем чіткий такий косий удар, з-під кадика аж за вухо. Запам'яталися очі того хлопця, здивовані. Ще не зрозумів, що вже мертвий, і тільки дивиться так, ображено. І вираз обличчя дитячий. Наче він хлопчисько і йому светр порвали, і мама на сварить. Командир його до стіни притиснув і ще раз ножем кудись під щели тиснув. А він долоньку виставив, щоб захиститися, ніби його не вбивають, а просто стусанів дають, і беззвучно сповз на підлогу, на впочипки. Усе тривало півсекунди, може. Це в мене в голові розтяглося на півгодини. Другого ми живим взяли. А я все про того хлопця думав. Як назад йшли, і не пам'ятаю. Я зупинився, повернувшись зі спогадів у сонячний день в покинутому секторі нашої колонії, яка, певно, завершує останні приготування до відльоту. Я не зроблю цього. Маячняце, нісенітниця. Не вбиватиму я людину просто тому, що вона стоїть на моєму шляху. Фу, жах який. Я намагався викинути з голови моторошну картину вбивства, яка зринула в моїй пам'яті. Не буду. Не знаю, що стану робити, але вбивати точно не буду. Залишуся тут. І хай там як. Попрошу Алекса забути який-небудь контейнер з їжею, А найстрашніше, що я не знаю, чи знайду Ельзу. Адже я буду сам. І якщо знайду, гадки немає, як ми тут виживатимемо. Хоча кого я обманюю? Ми не виживемо наїщель. Ні, так теж не можна. Треба сподіватися хоч на щось. І раптом я зрозумів. Я ось що зроблю. Я піду до нього додому, тицну пістолетом йому в лице і вимагатиму скасувати евакуацію. Точніше, спершу я ще раз поговорю з ним по-людському. Та когось біса, я переконую. Я не зможу застрелити людину отак, з півтора метра. Наш армійський інструктор, вусатий, хрипкоголосий, ояк із трьома пораненнями, казав, що це найскладніше. «Ви повинні бути готові вистрелити ворогові просто в лице!» Люто викрикував він, витріщаючи очі. А потім говорив дуже серйозно. Це дохріна як складно, хлопці. Особливо вперше. Тож готуйте психіку заздалегідь. Уявляйте собі це в усіх подробицях, щоб шкірою відчували. І я уявив. Уявив, як цілюся комендантові в обличчя. А він спершу не вірить, що вистрелю. Може злиться. Або знову каже мені, синку. І вмовляє прибрати ствол. Але я розумію, що обговорювати більше нема чого, і натискаю на спусковий гачок. З пістолетом має бути легше, ніж з ножем. Він просто впаде позбавленою життя ганчір'яною лялькою, на такі я надивився на проксимі, і одразу перестане бути ставним. Вигнеться в дурнуватій позі, і з-під його футболки стирчатиме живіт. Отже ж катержанська душа. Та я просто не зможу це зробити. Але що ж же зробити треба? Що? Може, влаштувати нещасний випадок? Хоча це ще більший ідіотизм. Якісь біса нещасні випадки можуть бути на іщель. Пусти фену ванну. Чи можуть? Думай, Гіл, думай! Переїхати його бронетранспортером? Де взяти? Як усе розрахувати? Це що зі сфери фантастики? І він сказав про штучне серце. Може, його можна якось зупинити? Як? Я сам не помітив, як дійшов до населеної частини табору. Отямився лише тоді, коли дорогу мені перегородив дріт із жовтими табличками небезпечно. Не перетинати. І вже збирався переступити його, аж у моїй голові як сірник спалахнуло рішення. І не даючи собі засумніватися, я рішуче повернув назад.